Далтона врятував лист, в якому знаходилось запрошення на роботу на паромі, який пливе з неіснуючого міста на неіснуючий острів, а з нього на ще одне неіснуюче місто. Саме про це оповідання Джека Чалкера «Оркестр на Титаніку». Приємного прослуховування. Дівчина знову вбила себе на нижній палубі. Мені сказали, що до такого звикаєш, але після чотирьох разів я міг лише вдавати, що не звертаю уваги, і прикидатись, що не чую, як падає тіло, чую сплеск і крик, коли її затягує у гвинти. Усе це траплялось аж занадто швидко. Крик обірвався, як це вже було, а я продовжив йти вперед, до носа. Я був потрібен там, щоб спрямувати прожектор, за допомогою якого капітан мав би помітити буї, що безпечно заведуть нас усіх у гавань Саутпорта. Ніч була ясною. Опинившись на носі, я побачив зірки у всій їхній красі. Занадто багато яскравих крапок на небі, щоб їх порахувати чи знайти знайомі Сузір'я. Це видовище відоме і улюблене всіма, хто пов'язаний з морем. І воно має особливе значення для нас, тих, хто обслуговує Оркас. Бо зірки були незмінними, єдиною незмінною частиною нашого Всесвіту. Я перевірив линви, лебідку та ланцюги на відгородженій частині носа. Потім повідомив капітану по рації, що все готово. Він відповів «Гаразд» і сказав, що зустрінемось на мітці за п'ять хвилин. Це дало мені деякий час, щоб розслабитись, пристосувати очі до темряви і озернутись. Вночі ніс моторошний, незважаючи на всю красу. Є якась нереальність у великому паромі в темряві. Між тим, де я стояв, і надбудовою містка, що височіла наді мною, знаходилась широка область – Завжди переповнена людьми в теплу погоду. Місток панував над кормовим полем зору. Примарний, неосвітлений, сіро-білий моноліт, що відбивав місячне світло з майже нереальним відливом та світінням. Безмовна обертова щогла радара на горі та димова труба, що стерчала ззаду містка – та її бічними опорами та щоглою, що надавали їй футуристичного вигляду, лише робили сцену більш чужою, більш вражаючою. Я подивився на людей на палубі. Не так багато, як зазвичай, але зараз дуже пізно, і в повітрі відчувався холод. Побачив кілька знайомих облич, і деякі з них розфокусувались, як камера на фотоапараті. Це вказувало на то, що тієї миті я побачив щонайменше три рівні реальності. Так, я розумію, останнє досить важко пояснити, і я не впевнений, чи сам все розумію, але добре пам'ятаю пояснення, які я отримав, коли подавався на цю роботу. Отже, робота на паромі – це дивне місце для колишнього вчителя англійської, якщо вже на те пішло. Але хоча я, ну, хочеться думати, був хорошим вчителем, постійно сварився з адміністрацією через дисципліну зарозуміле ставлення до викладання і вчителів, та загальну некомпетентність. Освітня система не створена для одинаків. Вона розроблена, щоб змусити усіх відповідати бюрократичним ідеалам, які вчитель має в собі уособлювати». Отже, після чергової сварки я став безробітним, у той час, коли вчителів занадто багато, тож покинув рідне місто. Батьки померли роками раніше і не було жодних близьких родичів, отож обов'язків я не мав, можна сказати. Але завжди любив пароми, виріс на них і кохав їх з такою пристрастю, як дехто кохає потяги, трамваї, тощо. І коли виявив, що на старому паромі Делавер є вакансія без кваліфікації, одразу ж відгукнувся. І взагалі-то факт, що я колишній вчитель, насправді допоміг. Паромні компанії люблять наймати людей, які вміють спілкуватися із широкою публікою. Та й мої обов'язки є дуже активними, загалом, коли паром пришвартовується або пришвартований. Решту часу я просто перебуваю, а кожен турист і мандрівник у світі хочу поговорити. Якщо ти не готовий розмовляти у відповідь і насолоджуватися словами, то краще забути про таку роботу. А ще я зустрів Джоанну. Я не впевнений, чи ми закохані. Можливо, але, здається, Джоанна взагалі не здатна кохати когось. Як і всі чоловіки в її житті, я був просто поруч. Деякий час все йшло гладенько. У мене була робота, яка мені подобалась, і ми ділили оренду. У неї маленька донька, яку вона обожнювала, чий батько був невідомий, і маленька Гармоні і я теж знайшли спільну мову. Ми всі давали один одному те, що було потрібно. Так тривало трохи більше року. Протягом трьох тижнів мій охайний, комфортний і самовдоволений світ розвалився. Спочатку вона влаштувала ту прокляту вечірку, поки я працював. Звідки лязь, взялася цигарка чи щось подібне, тож приміщення спалахнуло. Пожижникам вдалося витягнути Джоанну, але маленька гармоні спала в дальній кімнаті, і до неї не змогли пройти через увесь дим. Я намагався заспокоїти її, втішити, але, напевно, був занадто сповнений власним життям, власною важливістю в її реальності, що просто не бачив ознак. Через кілька тижнів після пожежі, здавалось, вона стала веселішою і стала більш схожою на звичайну себе. І от одного вечора, поки я працював, вона повисла. А всього через тиждень проклятий міст-тунель зробив паром марним, безкорисним. Я знав, що це станеться, звичайно, але не мав якихось грандіозних планів. Думав, що поживу якийсь час за рахунок Джоанни, а потім ми приймемо рішення разом. Отже, я залишився сам, без друзів, без роботи і з жахливою провиною на душі». Я серйозно думав про те, щоб покінчити з усім сам. Можливо, піти до старого парома і підірвати його із себе до біса в одному символічному акті єдності. І майже наважившись на це, я отримав гарний офіційний конверт від якоїсь фірми, що називалась корпорація Blue Water. Саутпорт. Мен. І там ще був кумедний логотип. Синя вода з дивним туманним силуетом корабля. В листі писалось «Шановний містер Далтон, ми щойно дізнались про закриття рейсу Делавер і потребуємо досвідчених працівників. Переглянувши вашу кваліфікацію, ми вважаємо, що ви ідеально впишетесь в нашу роботу, яка, ми гарантуємо, не буде прикрита навіть через мост чи тунель». Якщо вам цікава така перспектива, то, будь ласка, приїдьте до терміналу Саутпурта при першій нагоді для фінальної співбесіди. З нетерпінням, чекаючи на швидку зустріч з вами, я прощаюсь. Щиро ваш Герберт В. Пеннопскот, менеджер з персоналу, корпорація Blue Water. Я витріщався в той лист не знаю, як довго. Робота! Це мало б мене захопити, але я задумався, особливо про рядок, про перегляд моєї кваліфікації та фінальну співбесіду, дивні терміни. А ще й багато паромників знали, що Делавер закриється скоро, і безумовно підшукували подібні вакансії. Отже, чому я, я не подавав жодних заявок? Я навіть не чув про цю корпорацію, або, якщо на те пішло, навіть про Саутпорт, штат Мен. Можливо, у них є якийсь природний відбір людей? А це дуже дивно для подібного бізнесу. Я відкопав стару мапу і спробував знайти те місце. На листі значилось «Саутпорт Сент-Майкл», «Острів». Але це місце не знаходилось на мапі, та й в енциклопедії теж. Якби лист не виглядав настільки переконливим, я б присягнувся, що хтось мене розігрує. А оскільки робити було нічого, і це краще, ніж впитись до смерті, я поїхав автостопом. І скажу я вам, знайти Саутпорт було нелегко. Навіть люди в сусідніх містах ніколи не чули про нього. Усе місто складалось приблизно з дюжини будинків, Занедбаного десятикімнатного мотелю, кіоску з хот-догами і дуже невеликого поромного терміналу зі стандартним, але подив великим пандусом та паркувальною зоною. Я не міг повірити, що тут є пором, коли його побачив, адже містечко знаходилось приблизно за 60 миль далі, усередині нікуди по дорозі, яку навмисне зробили так, щоб вона не зачіпляла жодного гарного пейзажу, і останній її ремонтували до Другої світової. Просто, щоб списати бюджет. Але, помітивши, що в терміналі горить лампочка, я зайшов. У квитковій касі стояв сивоволосий чоловік, років п'ятдесяти. Я підійшов і назвався. Він оглянув мене, і я зрозумів, що виглядаю, ну, не дуже. Сідайте, містер Далтон, запропонував він тоном дружнім, а не діловим. Мене звуть Макніл, я на вас чекав. Фінальна співбесіда включає декілька дивних запитань, але запевняю, вона не гаятиме вашого часу. Отож, якщо ви не хочете відповідати, не соромтесь, але задати запитання я мушу. Добре? Я кивнув, він почав. І це була найдивніша співбесіда, яку я коли-небудь проходив. Він ледь торкнувся моїх знань про пароми. Тільки запитав, чи має якесь значення, що оркас – одномістковий двогвинтовий апарат, а не двосторонній, як я звик. Однак він завантажувався з одного кінця і розвантажувався з іншого через спеціальний підйомний ніс. Я сказав, що паром – це паром, та й по всьому. Більшість запитань були особисті, про родину, друзів, погляди, а деякі навіть переходили межу. Ви коли-небудь задумувались або намагались вчинити самогубство? Запитав він мені таким же тоном, яким можна запитати про те, чи чистив я сьогодні вранці зуби. Я підскочив. А яке це має до всього цього відношення? Після цього питання й прийшло розуміння, чому вакансія до сих пір відкрита. Просто відповідайте на запитання, відповів Макніл, не збентежившись. Я вже й казав, що мушу задати їх усі. Ну, я не міг зрозуміти навіщо, але вирішив в біса, що мені втрачати? І це була гарна робота. Так, нарешті відповів я. Тобто не намагався вчинити, а просто задумувався. І розповів, чому. Він просто кивнув та намалював галочку у попередньо надрукованому бланку. І продовжив. Наступне запитання було ще гіршим. «Чи вірите ви у привидів, демонів та або диявольські сили?» Запитав він «дуже і дуже буденно». Я не сміг придушити посмішку. «Ви зараз натякаєте, що на паромі живе привид?» Він не посміхнувся. «Просто відповідайте на запитання, будь ласка». «Ні, я взагалі-то не дуже релігійний». Тепер він ледь посміхнувся. «Припустимо, що з вашим раціоналізмом ви натикаєтесь на привида. Або на якусь зграйку із них». Макніл нахилився вперед. Посмішка зникла. Чи, можливо, не цілий паром? Такі питання неможливо було сприймати серйозно. Які в біса привиди? запитав я. З ланцюгами в білих простирадлах. Макніл похитав головою. Ні, це звичайні люди, здебільшого. Можливо, трохи дивно одягнені, можливо, з трохи дивним акцентом, але насправді, взагалі, то не дуже дивним. Це приємні люди, типові пасажири. Почали заїжджати машини. Я кинув погляд на них у вікно. Звичайні машини, звичайні люди. Туристи. Пара тягачів причепів на кшталт того. Усі вишикувались. Митник США пройшов з боку мотелю і почав розмовляти з деякими людьми. Ну, щось вони мені на пригодів не скидаються», сказав я Макнілу, а той зітхнув. «Послухайте, містер Далтон, я знаю, що ви розумна людина. Мені треба піти і почати продавати квитки. Усе почнеться приблизно через сорок хвилин, а у нас є лише двадцять на пересадку. Коли Оркас буде тут, то сміливо підіймайтесь на борт. Огляньте паром. Ви матимете повну свободу». «Здійсніть повне плавання туди і назад. Усі зупинки. Це приблизно 4 години туди, 20 хвилин на місці і трохи повільніше назад. Тільки не сходьте з парома. І зберігайте ясний розум. Якщо ви той, хто потрібен Оркасу, а я думаю, що ви саме той, то ми завершимо нашу розмову, коли ви повернетесь». Він встав, виняв касову скриньку та завантажив квитанції, а перед тим, як рушити до дверей, повернувся до мене. «Я сподіваюсь, що ви той самий. Розумієте, я опитав понад три сотні людей, і мені це вже остогидло». Ми потиснули руки на цьому загадковому зауваженні. І я походив навколо, поки він стояв у маленькій кабінці та опрацьовував машини та вантажівки. Молода жінка вийшла з одного з будинків і обслуговувала тих небагатьох людей, у яких не було машин. Хоча я й не знав, як вони взагалі дістались до Саутпорта. Обсяг справи був неймовірним. Острів Сент-Майкл, здавалось, був у Новій Шотландії. І звідти ходили два великі рейси. Тарифи розумні, але не дешеві. Тобто невигідно звертати з дороги, щоб пропливти відстань на паромі. А щоб дістатись до Саутпорту, треба з'їхати з дороги. Я знайшов загальний морський атлас регіону Фанді в офісі Макніла і подивився на нього. Саутпорт був, але ледь-ледь помітний. Жодного позначення паромного терміналу і жодної кумедної пунктирної лінії, що показує маршрут. І хоч як я не видивлявся, все ж я не зміг знайти острів Сент-Майкл, Нова Шотландія, навіть острів Сент-Клеменс теж, проміжну зупинку, яку я помітив на маршруті. Тим часом, а тим часом машин і вантажівок ставало все більше, і це починало здаватись годиною пік на Мангеттені. «Звідки усі ті люди?» Далі сигнал невеликого повітряного горна. І я нарешті кинув перший погляд на Оркас. Мушу сказати, паром мене спантеличив. Я подумав, що його тут не має бути, но не може бути на такому рейсі такого парома. Величезний, білий, абсолютно новий, більш схожий на круїзний лайнер, аніж на паром. Я нарахував три палуби, і коли придивився, побачив, що його величезний ніс підіймається, показуючи підйомний пандус. Паром пришвартувався взагалі без труднощів, і дуже скоро довів, що у нього є простір для більше ніж ста машин і вантажівок. Пізніше я дізнався, що він 396 футів завдовжки, довший за футбольне поле на третину, і міг вмістити понад 200 великих транспортних засобів і 12 сотень пасажирів. Вже при заході сонця завантажились понад 50 транспортних засобів, включаючи дюжину кемперів та 8 великих вантажівок. Звідки усі ці люди взялися – я міг тільки гадати. Отже, я зайшов з пасажирами, усе ще перебуваючи в якомусь заціпанінні, і піднявся нагору. Лаунж був просторим та зручним. Усі сидіння м'які відкидні. Кафетерій, газетний кіоск і гарний бар на кормі пасажирської другої палуби. На наступній був ще один лаунж-сектор і кілька кают спереду. Тоді як на верхньому рівні місток, каюти екіпажу та, увага, солярій. Це було шикарно. І після того, як паром відчалив, опустив ніс і почав набирати швидкість, я зрозумів, що ніколи ще я не розсікав воду на такій швидкості. За винятком невеликого хитання та ритмічного гудіння двох дизельних двигунів, я навіть не помічав, що паром рухається. Напевно, тут величезні стабілізатори. Сонце сідало, і я пройшовся по оркасу, оглядаючи усе та розслабляючись. Коли ж прийшла темрява, і берегова лінія стала невидимою, я почав помічати деякі дуже дивні речі. Перш за все здавалось, що на борту опинилось набагато більше людей, ніж зайшли в терміналі. І, звичайно ж, нікого не залишалось з останнього рейсу. Усі були реальними, ну, напевно, твердими і звичайними. Але в багатьох було і щось безперечно дивне. Багато хто, здавалось, абсолютно не бачив те, що існують інші люди. Деякі, здавалось, мерехтіли час від часу, інші були розфокусованими, скажімо так, для очей, незалежно від того, як їх терти. І час від часу усі ці люди проходили крізь одне одного. Ага, я серйозно. Один валетень у квітчасті гавайській сорочці та коричневих штанях з дацею з безалкогольними напоями з кафетерію для дружини та трьох дітей у лаунжі здавалось не помітив жінки у білій футболці та джинсах, яка йшла прямо на нього. І вона теж, здавалось, не бачила здоровання. І от вони зустрілись. Я напружився, очікуючи зіткнення та пролитих напоїв. Але цього не сталося. Вони пройшли крізь одне одного, ніби їх не існувало. І продовжили йти, куди йшли, не звертаючи жодної уваги на те, що трапилось. Жодної краплі газованої води не було пролито. Жодної плями гірчиці не виникло на блузці». Були й інші дивні речі. Більшість були одягнені нормально для літа, але іноді я бачив людей у досить важких пальтах та куртках. Моди теж відрізнялись деякі люди були аж надмірно вдягнені по старомодному, інші шалено недоодягнені. На парі жінок взагалі не було нічого, ну окрім бікіні стрингів та прозорих коротких накидок. Я витріщався на цих людей деякий час, поки не зрозумів, що вони знають, що на них дивляться, і їм це якось не подобається. Ще дивні акценти. Не лише очікуваний менський та канадський, чи навіть звичайний французько-канадський, то все нормально. Деякі акценти були справді дивними. Там, де я розрізняв кілька слів англійською, французькою, іспанською, та ще скандинавські мови змішані разом і часто з дуже дивними результатами. А ще чоловіки з косичками та довгим заплетеним волоссям і жінки з голеною головою або бородами. Ось це було дивно. Відверто кажучи, я трохи спантеличився, знайшов касира і відрекомендувався. Офіцер, красень на ім'я Гіффорд Генлі, Канадець, з його слів, здавалось, був у захваті від того, що я все це помітив і анітрохи трохи не засмутився. «Що що, що ж!» Він майже сяяв. «Можливо, ми нарешті знайшли нового працівника? Ох, працюємо неповним складом занадто довго, і це допікай іншим». Він провів мене до містка, одного з найсучасніших, які я коли-небудь бачив, і представив мені капітану та стерновому. Вони всі запитали, що я думаю про Оркас, і як мені подобається на воді. Ніхто з них не відповів на запитання про незвичайних пасажирів. А потім острів Сент-Клементс. Великий, судячи з усього, і там ми підібрали ще дуже багато транспорту. Причому усі машини, що вантажівки, що легкові – були дуже дивними і незнайомими. Ще я побачив навіть кілька візків, запряжених кіньми. Острів мені скидався на пасажирів. Він, здавалось, постійно був розмитим, і світло, здавалось, зміщувалось. Адже коли я помічав будинок або мотель, то раптом розумів, що насправді він стоїть десь в іншому місці. Я був готовий присягнути, що мотель мав два поверхи, От тільки пізніше я зрозумів, що він стоїть з протилежного боку чотири поверхи заввишки. А потім, коли я кліпнув, він став одноповерховим і трошки далі змістився. Навіть маяк змінювався, коли ми виходили з гавані. От він дуже високий, з будинком біля основи, а потім раптово низький і пухкенький. А потім він якось зник, і я побачив просто світло у воді, без жодних ознак острова. Це тривало протягом більшої частини подорожі. Сейнт Майкл виглядав як копія Саутпорта. Пасажири та транспортні засоби були такими ж дивними і численними. Здавалось, там перебувало багато митників у різних формах. Вони бігали, повністю ігноруючи деякі транспорти, тоді як обробляли інші. Подорож назад була однаково дивною. Газетний кіоск містив деякі книги та журнали, які були, ну, м'яко кажучи, дивними. Та газети з дуже цікавими назвами і дуже інтригуючими заголовками. Цього разу на борту знаходились навіть індіанці, які розмовляли невідомими мовами. Деякі виглядали, як ніби з останнього з Могікан. А ще були вдягнуті... Дуже-дуже важко, незважаючи на те, що стояв липень, і спека просто спалювала усе навкруги. І незадовго до того, як ми мали побачити червоно-зелені маркувальні знаки каналу та повернути до Саутпорта, я вперше побачив смерть дівчини. Одягнена в червону футболку, жовті шорти та сандалі, довге каштанове волосся, низенька та кремезна. «Великі окуляри, як, знаєте, у бабусь бувають». Я не звернув особливої уваги. «Справді, я просто дивився на те, як вона дивиться вниз на кільватерний слід, і навіть не встиг крикнути, коли вона раптом перебралась через перила і стрибнула. Я закричав, почув, як тіло вдарилось об воду, а потім почув її крик. Дівчина попала у потік гвинта» який невдовзі і розітнув її на шматки. Кілька людей на палубі здивовано подивились на мене, але лише один чи двоє, здавалось, усвідомили, що жінка щойно померла. Я мало що міг зробити, але все ж побіг до Генлі. Він просто сумно кивнув. «Заспокойся, чоловіче! Вона померла, і немає сенсу зупинятись та повертатися за тілом. Повір мені!» «Ми знаємо. Його там не буде». Я був шокований. «Як це, знайте? «Тому що ми робили це щоразу, коли вона стрибала останні чотири рази, і ніколи не знаходили тіла». Я розкрив рот, готовий відповісти, щось сказати. Але Генрі встав, натягнув офіцерську фуражку та пальто, а потім промовив. «Вибач, мені потрібно наглядати за розвантаженням». Як тільки я покинув паром, то здалося, ніби я покинув якусь імлус новидіння. Усе раптом стало яскравим, чистим, та й люди з автівками виглядали нормально. Я попрямував до невеликої будівлі паромного терміналу. Коли все завантажилось і Оркас знову відчалив, я зачекав на Макніла у офісі. Він виглядав майже так само, але його одяг здавався іншим. Мені здавалось, що раніше я бачив його одяг кольору палісандру, а тепер він став горіховим. Дрібниці, але все ж. Макніл повернувся після того, як побачив, що паром відчалив. Згідно з розкладом, той курсував майже постійно. Я подивився у вікно, коли він наближався, і помітив, що у митників, які перевіряли транспортні засоби, що вивантажилися, була інша форма. Потім касир зайшов. І я ще раз на нього подивився шоковано. Адже у Макніла раніше не було бороди. Ні, це точно той самий чоловік, без сумнівів. Але той, з яким я розмовляв менше дев'яти годин тому, був чисто виголений. Я повернувся туди, де лежав навігаційний атлас. Саме там, де я його поклав. Усе ще відкритий на сторінці Саутпорта. Там показувався паромний маршрут із Саутпорта до досить великого острова Сент-Клеменс, але нічого до Нової Шотландії. Я повернувся до бородатого Макніла, який дивився на мене з легким подивом в очах. Отож, що тут в Біса відбувається? Він підійшов і сів у своє обортове крісло. Та що, хочеш роботу? Вона твоя, якщо хочеш. Я не міг повірити у такий буденний тон. Спочатку я хочу пояснення. Він посміхнувся. Добре, якщо хочеш. А тепер тобі доведеться зрозуміти мене, оскільки я можу повторити тільки те, що мені сказали в компанії. Та я й сам не впевнений, що сам все чітко розумію. Я впав у інше крісло. Починай. Він зітхнув. Що ж, почнемо з того, що паром корпорації Watch курсує цим маршрутом зсередині 1800-х. Спочатку, звичайно, це був пароплав. «Оркас» – це одинадцятий корабель на цьому рейсі, введений в експлуатацію півтора року тому. Він потягнувся за цигаркою, запалив і продовжив. В будь-якому випадку... Це була звичайна паромна станція десь до 1910-го. Саме тоді всі почали помічати, що підрахунки невірні, що, здається, існує більше пасажирів, ніж було записано в маніфестах. Більше вантажу і таке інше. Оскільки це продовжувалось, екіпаж почав помічати все більше і більше того, що ти сам бачив. І всі думали, що божеволіють. Саутпорт на той момент був великим рибальським і лобстерним містом. Ніхто цим більше не займається зараз. Вся економіка – це паро. Коротше, одного разу член екіпажу натурально збожеволів. Сказав, що жінка в його будинку не його дружина. Через кілька днів і інший приперся. І виявляється, що у нього четверо дітей, а він одружився тиждень тому. Ну і так далі. Я відчув, що в мене починає сіпатись око. Отож, кілька свідків і кілька, ну скажімо так, важливих містерів поїхали туди, в головний офіс. Збожеволіли вважаються збожеволілими, але є ті, хто вірять тому, що вони стверджують. Незабаром усі, хто працює на паромі, були налякані, і цього не можна було відкинути. Експерти приїжджають і не знаходять нічого поганого. А через деякий час ще двоє з членів екіпажу стверджують, що з ними живе не їхня дружина або їхня дитина. Ну, щось подібне. Отже, почалась морока з членами екіпажу. Нам нарешті довелося зосередитись на одинаках – людях, без родин, друзів чи тісних особистих зв'язків. З кожною поїздкою ставало все гірше і гірше – нам було важко утримувати чоловіків деякий час, і важко набирати нових. «Тобто кожна поїздка – це шанс стати божевільним?» – запитав я з недовірою. Він посміхнувся. «Ні, якщо ти це бачиш в перший раз, то ти завжди залишаєшся при собі. От тільки проблема, що з кожним сезоном стає все гірше і гірше». Але цей паром надзвичайно прибутковий, тож ми намагаємось підібрати екіпаж, і сподіваємось, що всі це приймуть. Якщо вони це роблять, то виявляють, що це з найкращих робіт, яка тільки існує. Але яка причина? – вичавив із себе я. Тобто я бачив неймовірно одягнених людей, бачив, як інші проходять крізь одне одного – я навіть бачив, як дівчина зістрибнула за борт, і ніхто, здавалось, цього не помітив. Обличчя Макніла посуворішило. Отже, знову. Шкода, можливо, колись випаде шанс її врятувати. «Послухай», – сказав я роздратовано, – «для всього цього має бути якесь пояснення. Воно мусить бути». Касир знизав плечима і затушив цигарку. Ну, експерти компанії це вивчали. Вони кажуть, що ніхто не може нічого сказати напевно, але найкраще пояснення полягає в тому, що існує багато різних світів, різних земель, можна сказати. Вони